Să vorbesc despre Crăciun ca o lecție a dărniciei. În sensul acesta voi citi Cuvântul lui Dumnezeu din Matei, din capitolul 2, începând cu versetul 1. După ce s-a născut Isus în betreiemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și-au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Fiindcă l-am văzut, venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturare norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia i-au răspuns ei. Căci iată ce a fost scris prin prorocul, și tu, e țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.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 De Crăciun am învățat lecția respingerii. Ioan spune despre Iisus Hristos, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Locuitorii Betleemului au rămas cu ușile închise în fața bătăilor insistente pe care Iosif și Maria le-a făcut la porțile lor. Doar un grajd, o peșteră, a fost deschisă pentru Isus Hristos, pentru Fiul lui Dumnezeu. El a fost respins de locuitorii betleiemului. Apoi a fost respins chiar de Iosif la început. Nu cunoștea planul lui Dumnezeu și Iosif a ajuns într-o încurcătură. Și a pus de gând să o lese pe Maria, pe ascuns, pentru că Maria era într-un mare pericol. Rămăsese gravidă, fără să fie căsătorită. Și după legea mozaică trebuia să fie omorâtă cu pietre. Iosif, se pare, trăia o tragedie. Doar după ce Domnul i-a vorbit, a acceptat lucrul acesta. Apoi, vedem că Irod l-a respins. N-a vrut să accepte ca în împărăția lui să se nască un alt împărat. Preoții, de asemenea, l-au respins, pentru că chiar dacă au aflat ceea ce spuneau prorocii, ei n-au intrat în scena Crăciunului, au rămas deoparte, au rămas pasivi. Cum a rezolvat Isus această problemă? Cei care aveți experiența aceasta a respingerii, cei care ați auzit sau cunoașteți persoane care au fost respinse, ele în mod general, au anumite disfuncțiuni emoționale și îi urmărește această respingere toată viața. Sunt foarte multe dezechilibre emoționale care sunt produse în sufletul unui copil care a fost respins. De aceea, la Consiliere, întrebăm pe cei care au dezechilibre emoționale, nu cumva părinții nu te-au vrut, nu cumva ai fost respins de profesori, nu cumva ai fost respins de oamenii din jurul tău, nu cumva respingerea așa a înfipt ghearele în sufletul tău și de aceea dezechilibrele emoționale pe care tu le trăiești acum în adolescență sunt cauzate de lucrul acesta. În această lecție Iisus Hristos ne învață cum să ieșim, cum să vindecăm, această respingere, prin iertare, prin dragoste și prin compătimire. Iisus a avut puterea să ierte. L-au respins fariseii farisei și cărturare și respingerea lor a mers atât de departe încât l-au răstignit pe cruce. Și Iisus a avut tăria să ne dea această lecție de rezolvare a respingerii, rugându-se pentru ei, Tată, iartă că nu știu ce fac. I-a iubit, pentru că pe toți ne-a iubit Dumnezeu, de aceea a venit pe pământul acesta. A doua lecție pe care noi am învățat-o de Crăciun este lecția renunțării. Și profesorii acestei lecții, primul profesor este Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl a renunțat la Isus Hristos pentru ca să ne răscumpere pe noi. A plătit prețul cel mai mare pentru că vedea în noi o valoare extraordinară. Isus Hristos a renunțat la gloria cerească pentru că știa ce înseamnă mântuirea omului. Și a fost gata să vină pe pământul acesta ca să moară pentru noi. A renunțat la slava și gloria lui Dumnezeu. Maria a renunțat la onoarea ei de fecioară. A renunțat la visele ei. În final a, re a renunțat la viața ei. Pentru că așa cum spuneam înainte, prin acceptarea planului lui Dumnezeu în viața ei, nimeni nu credea și putea să fie omorâtă cu pietre. Și ea știa lucrul acesta, știa la ce se supune în momentul în care a răspuns îngerului facăți ți se după voia ta. Apoi Iosif a renunțat la bărbăția lui. Când a acceptat, să o ia pe Maria gravidă și să o considere soția lui. Ce tablou minunat ne oferă Crăciunul când a ști să renunțăm. Păstorii au renunțat la oile lor ca să vadă dacă ce li se spusese este cu adevărat așa. Magii au renunțat la confortul lor la poziția lor și au fost gata să călătorească cale lungă, plină de pericole, ca să vadă cu ochii lor și să aibă experiența întâlnirii cu ceea ce li se vestise de dinainte. Doamne! Învață-ne și pe noi această lecție, ajută-ne să învățăm lecția renunțării, să știm să renunțăm la lucrurile mai puțin importante pentru lucrurile importante. Să știm și să ne reglăm sistemul nostru de valori, să știm la ce trebuie să renunțăm și la ce nu trebuie să renunțăm. Apoi am învățat lecția imposibilului. Elisabeta, soția unui preot, era înaintată în vârstă, era stearpă, n-a avut copii niciodată, cu toate că soțul ei era preot și era un preot recunoscut. Ea era de ocară între femei pentru că n-a avut copii. Așa era pe vremea respectivă. Și la bătrânețe, pentru că îngerul lui Dumnezeu i-a vestit. S-a atins de ea. A ascultat rugăciunea ei. Cei drept, după noi, prea târziu. A rămas însărcinată. Era imposibil, din punct de vedere biologic, să se întâmple lucrul acesta. Dar, așa cum îngerul i-a spus Mariei, Marie, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Un alt imposibil care a devenit posibil este, exponentul acestei realități este Maria. Maria era fecioară, n-a cunoscut bărbat și a rămas însărcinată după noi prea devreme, după Dumnezeu la timp. Și nici Maria n-a înțeles lucrul acesta. Spuneam de Crăciun, noi avem nevoie de formule, noi avem nevoie de reacții chimice pe care să le înțelegem, avem nevoie de explicații biologice. Dumnezeu i-a spus Mariei, îngerul i-a spus Mariei, când a întrebat cum se va face minunea aceasta. Pentru că n-am mai auzit să se întâmple așa ceva. Dar de Crăciun auzim că imposibilul poate să devină posibil. Și lucrurile pe care noi nu le putem încadra în ecuațiile și în formulele noastre, în reacțiile noastre chimice, devin posibile înaintea lui Dumnezeu. Doamne, fă -ne să înțelegem ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, în capitolul 9, versetul 23. Toate lucrurile sunt posibile celui ce crede. Dacă vom înțelege această lecție pentru anul 2009, indiferent care sunt prognozele specialiștilor, noi trebuie să pornim cu o încredere fermă Că înaintea lui Dumnezeu, imposibilul poate deveni posibil. Și că prin credință noi putem rezolva lucruri pe care puterea omenească, înțelepciunea omenească, dibăcia omenească nu le poate rezolva. Magii scrutau Universul, cercetau Universul. Și la un moment dat s-au oprit în cercetarea lor pentru că în constelația cerească apărea o stea pe care n-au mai întâlnit-o. Și au încercat să studieze, să vadă ce este acest semn din partea lui Dumnezeu. Și înțelegem din pasajul pe care l-am citit că ei au înțeles, de fapt, că prevestește nașterea unui unui împărat, dar un împărat deosebit, un împărat care nu era doar împărat, ci avea trei calități deosebite. Era împărat, era preot și profeta lui Dumnezeu. Și când ei au înțeles lucrul acesta, s-au pregătit, să meargă, să vadă așa cum păstorii au făcut, dacă lucrul acesta este o realitate. De fapt, îndoiala lor a fost deja cucerită de decizia lor de a se pregăti pentru această călătorie. Și pentru că ei au interpretat în această apariție foarte clar Vedem că s-au pregătit cât se poate de bine și în ceea ce privește darurile pe care ei aveau să le aducă acestui împărat, se referea la cele trei calități pe care ei au descoperit că le are acest împărat. Când au decis călătoria lor, cuvântul ne spune că steaua mergea înainte și-i pentru niște astrologi. Este ceva extraordinar, pentru că dacă se arăta păstorilor steaua, păstorii nu înțelegeau mare lucru, deși și ei noaptea se uită la stele. Dar nu înțelegeau mare lucru. Mirarea le-a fost că la un moment dat această stea s-a ascuns și n-au mai știut unde să meargă, pentru că pentru ei, steaua era călăuzirea lor. Au ajuns în Ierusalim și acolo Irod era împărat. Și au zis ei, dacă s-a născut un împărat, sute la sute împăratul actual trebuie să știe de lucrul acesta. Și s-au dus la Irod să-l întrebe, știu că ai cunoștință de tot ce se petrece în ținutul tău. Spune-ne unde s-a născut noul împărat. Pentru că am venit să ne închinăm lui și să-i aducem darul. Ne aflăm în fața celei mai puternice stări care încearcă să cucerească pe mulți oameni din lumea aceasta. Egoismul. Când Irod, I, când Irod a auzit că există un alt împărat, că magii vor să se închine unei alte persoane decât lui, să-i aducă daruri unei alte persoane decât lui, invidia a fost atât de puternică încât el, ca împărat, s-a coborât atât de jos, încât să-și ascundă intențiile sub cuvinte destul de măgulitoare. Mergeți și închinați-vă! După ce preoții i-au arătat că în profeți a fost profețit cu claritate când și unde se va naște Isus Hristos? Au făcut apel la prorocia lui Mica, care indica cetatea Betleem ca fiind locul în care se va naște acest împărat al iudeilor. Și Irod le-a spus, mergeți și închinați-vă, dar dați-mi și mie de știre, pentru că vreau să mă închin și eu lui. O, Doamne, ce perversiune! Cum pot oamenii să-și pună măști? Cum pot oamenii să-și ascundă intențiile mărșave sub aspectul religios al închinării? Ferește-ne, Doamne, de lucrul acesta! Și magii, după ce au ieșit de la Irod, au văzut din nou steaua. Îi spune cuvântul Domnului că au pornit cu entuziasm și au zis, această stea ne va duce până la locul unde se află copilul. Și la un moment dat această stea s-a oprit. Și când s-a oprit steaua, ei erau în fața unei peșteri și nu știau ce se întâmplă, pentru că Așteptau să vadă un palat, așteptau să vadă gardă personală, așteptau să vadă ceva extraordinar, să fie primiți, să poată anunța am venit de departe la noul împărat al evreilor, să-i aducem darul și să ne închinăm lui. Și mare le-a fost surprinderea că nu erau nici becuri, nici globuri, nici brazi încărcați. Era o peșteră, unde se auzea un scâncet de copil. Era o mamă care n-a avut ocazia să nască în condiții umane. Era o tânără care prea devreme, avea să se lupte cu aceste probleme. N-a avea experiență. Nu știu dacă mamele care sunteți prezente aici știți ce înseamnă prima naștere. Cât de mult știi să te ocupi de bebeluși. Era numai Iosif prin prajmă, care cred că era mai, mai stângaci decât Maria. Mi-amintesc când a venit medicul și mi-a arătat primul copil și mi l-a pus în brațe. Nu știam ce să fac cu el. Am rămas încremenit. Sta și m-am uitat la el, am văzut că se mișcă și nu știam să-l iau, să-l învârț, să-l succes. Ce să fac cu el? Magii. Au rămas mirați de ceea ce au văzut, de imaginea care s-a prezentat ochilor lor, dar au văzut că este ceva, că este o realitate, că călătoria lor a fost sub călăuzirea acestei stele și că, de fapt, au ajuns la punctul la care doreau să ajungă. Îmi place versetele care...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 Nu știu dacă vă imaginați dumneavoastră pe vremea respectivă cum erau situațiile, dar magii se pare că au călătorit o distanță destul de lungă. Și pe vremea respectivă nu era securitatea care este la ora actuală, nu era poliție, nu erau oameni care te protejau de oamenii răi. Hoții erau la fiecare drum. Și acești magi nu erau zdrențuroși, ei arătau bine. Erau o pradă sigură pentru hoți. Ei și-au dat seama când au pornit în această călătorie că nu va fi ușor. Și cuvântul ne spune că ei aveau vistierii, ca niște seifuri cu ei. Și când au ajuns în fața lui Iisus Hristos, și-au deschis aceste seifuri și-au scos de acolo aur și l-au dat ca dar pruncului Iisus Hristos. Frații mei, stimați creștini, atât de bogat este Crăciunul prin evenimentele pe care le descrie privind nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Încât rămânem mirați de lecțiile și învățămintele pe care le putem trage. Când ai o intenție sinceră înaintea lui Dumnezeu și vrei să faci ceva din toată inima, ochii hoților rămân închiși. Mâinile lor sunt puse în cătușe și nu te pot ataca. Lăcusta este mustrată, Domnul îndepărtează orice pericol atunci când îți vede determinarea ta și că ești în stare să faci orice sacrificiu, ești în stare să renunți la confortul tău și la poziția ta ca să mergi să te închini înaintea împăratului împăraților și să-i aduci darul. Haideți să învățăm puțin această lecție, pentru că este atât de minunată lecția dărniciei. Profesorii acestei lecții sunt deosebiți. Primul este Dumnezeu Tatăl. Ioan spune în capitolul 3, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat, a dăruit pe singurul său fiu.” pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Primul exemplu de dărnicie îl vedem la Dumnezeu. Și de aceea în creștinism dărnicia a devenit centrul activității, centrul dăruirii, centrul situației și a poziției prin care credinciosul el recunoaște pe Dumnezeu cine este el magii au adus lui Isus Hristos aur pentru că au recunoscut în acel punct prunc plăpând că este împăratul despre care vestise și despre care vorbea cuvântul și prorocii Apoi I-au adus smirnă pentru că era profetul lui Dumnezeu. Și tămâie pentru că era mai mare decât marele preot. Era marele preot al lui Dumnezeu. Darurile noastre reprezintă ceea ce noi recunoaștem despre Dumnezeu. Și ori de câte ori venim și aducem înaintea lui Dumnezeu daruri, ele trebuie să reprezinte inima noastră și recunoștința noastră față de Dumnezeu. Apoi, un alt profesor a acestei lecții este Maria, care s-a dat pe ea însăși. S-a predat lui Dumnezeu și a lăsat ca planul și voia lui Dumnezeu să se facă în viața ei. Apoi îi avem pe păstori care au dăruit timpul lor, au dăruit închinarea lor și bucuria lor înaintea lui Dumnezeu. Ei știau că dacă este un copil care s-a născut, nu încă brânze. Și nici carne de miel. Dar s-au dus acolo cu dorința de a se închina, de a-și exprima bucuria în fața lui Dumnezeu. Și aceasta este o jertfă de dărnicie înaintea Domnului. Apoi îi vedem pe acești magi care, prin citatul pe care l-am citit în această dimineață, ne arată cât se poate declar cum trebuie să facem modernicie. În primul rând, trebuie să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău. În primul rând, trebuie să realizezi ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. Acum, nu ni se descrie toate procesele prin care magii au, au trecut în decizia lor, dar am toată convingerea că după ce au văzut această stea, ei au studiat cărțile, au studiat prorocii și au realizat că ceva deosebit se întâmplă și prin aceasta au citit Isaia și au înțeles că împăratul care avea să vină ca o lumină din partea lui Dumnezeu să împrăștie întunericul, se va naște. Și este ca un copil, ca un bebeluș. Au adus darurile lor. Prin ceea ce noi facem, învățăm de la acești profesori ai dărnicii ei. Și avem în cuvântul lui Dumnezeu mult mai mulți, doar i-am menționat pe cei care au participat la această scenă de Crăciun. Dar Biblia ne prezintă un șir lung al oamenilor care au înțeles lecția dărniciei. Înainte de a studia, de a pătrunde adânc în această lecție, aș vrea să vedem succint obstacolele care stau în calea dăruirii. Primul obstacol cu care s-au luptat magii și cu care se luptă orice creștin... Este incertitudinea. Oare mi-a vorbit Dumnezeu? Oare, într-adevăr, dacă este împărat, are nevoie de aurul meu? Dacă este preot, are nevoie de tămâia mea? Dacă este profet, are nevoie de smirna mea? Îndoiala! Oare scrie Biblia cu adevărat că noi trebuie să dăruim, că dărnicia este o stare, este o calitate a vieții creștine? Oare așa este? Apoi, al doilea dușman al dărniciei este egoismul. Poate va veni foamete. Poate voi avea nevoie de aurul acesta. Poate va trebui să strâng pentru vremuri grele. Da, acum pot să dau, dar trebuie să mă gândesc ce va fi în viitor. Egoismul adeseori ne face să strângem în jurul nostru lucruri de care n-avem nevoie, lucruri care poate ar fi o binecuvântare pentru alții, Lucruri care poate dacă le-am dărui am fi eliberați de foarte multe griji. Doamne, ajută-ne să biruim obstacolul acesta. Apoi este vorba de sacrificiu necesar pentru a dărui. Ori de câte ori faci o jertfă de dărnicie, aceasta cere un sacrificiu. Magii Puteau să spună, am să trimitem un delegat să meargă cu aceste daruri. Ca să nu ne expunem noi, o să angajăm un centurion roman care să ducă pentru că ei sunt calificați pentru lucrul acesta. Este prea periculos pentru noi. Nu vrem să ne asumăm riscul acesta. Sunt foarte multe riscuri pe care oamenii care dăruiesc Trebuie să și le asume. Magii și le-au asumat. Ajută-ne, Doamne, să ne încredem cu toată tăria în tine, să nu ne fie frică de amenințările din jurul nostru, de prognozele din jurul nostru, ci să putem da cu inima largă. Apoi, un alt obstacol al dărniciei este irod. Irod care se tulbură. Irod care pune întrebarea de ce lui și nu mie. Mie mi se cuvine, eu sunt pe scaunul de domnie, eu sunt mai aproape de persoana aceasta, vreau eu darurile. Și nu știu care este Irod din viața ta care se va tulbura atunci când Va înțelege că vrei să te închini și vrei să dăruiești lui Dumnezeu. Nu știu. Îl poți identifica tu. Și poți în această dimineață să spui: Irode, îți știu egoismul tău, invidia ta, am să mă duc, am să dau și am să mă torc pe alt drum. Nai să știi ce am făcut. Și cum am făcut. În lecția dărniciei se pare că un loc important îl ocupă steaua călăuzitoare. Steaua care ne arată direcția. Steaua care ne arată cum trebuie să facem dărnicia. Unde trebuie să facem dărnicia care ne dă entuziasm să mergem înainte, pentru că ceea ce Domnul ne pune pe inimă va avea un succes și noi vom fi binecuvântați. Avem nevoie de această stea, pentru că fără această stea suntem dezorientați. În timp ce pregăteam mesajul din această dimineață, am luat o carte care vorbea despre dărnicie. Și sincer vă spun, după ce am citit această carte, am fost dezorientat. În loc să fie o stea pentru mine care să mă călăuzească, am fost dezorientat. Și am zis, Doamne feri, ca cineva să mai citească această carte... Și să nu cunoască mai mult decât scrie în această carte. Pentru că direcția lui este deturnată. După ce prezenta niște argumente clare, versete biblice clare, intră într-o ambiguitate, într-o întunecime, încât te leagă la ochi și spune să mergi înainte. Am zis... Doamne ferește, asemenea cărți să ajungă pe mâinile celor care nu știu harta și nu știu exact unde este locul unde trebuie să ajungă cu dărnicia lor. În sensul acesta aș vrea să vă spun că steaua pe care magii au văzut-o s-a arătat încă din grădina Edenului. În grădina Edenului, Dumnezeu s-a apropiat de Adam și i-a spus, Adame, toată splendoarea pe care tu o vezi aici, toți pomii pe care i-am sădit pentru tine, tot ce vezi tu aici este pentru tine, dar am aici o zonă în care tu nu poți intra. Nu este pentru tine, este pentru altcineva. Nu este pentru tine. Și aș vrea să înțelegi că în această zonă n-ai voie să intri, nici să te atingi de această zonă. Era pomul oprit al lui Dumnezeu. Și Adam a stat o bucată de vreme și a ascultat și s-a bucurat de binecuvântările lui Dumnezeu. La un moment dat... S-a săturat de această ascultare de Dumnezeu și a pătruns în zona interzisă, fiind dus în eroare, datorită incertitudinii, datorită întrebărilor care au venit la nivelul minții lui și n-a știut să dea răspuns. S-a ascuns Teaua și a intrat și el la Irod și a fost deturnat din direcția lui. Că urmare a neascultării lui a pierdut Edenul, a fost scos afară. Apoi vedem că această steauă a văzut-o Avram, fără ca nimeni să-i spună de ea. Când Dumnezeu i-a dat biruință și a obținut o pradă de război deosebită, fără să-i spună nimeni, pentru că a văzut și a știut și sufletul lui era ancorat de această steauă. A data a zecea parte împăratului Salemului. Și de atunci când oamenii au văzut binecuvântarea lui Dumnezeu care a venit pe Avram, au înțeles că aceasta este un mod în care recunoaștem lucrările lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu în viața noastră și ca urmare a recunoștinței noastre, Dumnezeu este Cel care ne binecuvântează. Apoi a venit poporul Israel și ca Dumnezeu să fie sigur că Israel, care era poporul lui, va acționa după steaua lui Dumnezeu, i-a dat legi și porunci în ceea ce privește dărnicia. Și Israel a înțeles această lecție a lui Dumnezeu a înțeles steaua lui Dumnezeu și a văzut că de câte ori ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu îi binecuvântează, Dumnezeu intervine în viața lor și au început să dea lui Dumnezeu din toate veniturile lor, din tot ceea ce aveau, din cele mai mici lucruri, au dăruit lui Dumnezeu. Dar a fost o perioadă în viața lor când și ei duși în eroare pentru că steaua s-a ascuns datorită plictiselii lor cu Dumnezeu. Se întâmplă de multe ori că ne plictisim să ne tot uităm la steaua lui Dumnezeu și atunci ne punem întrebarea, dar nu suntem noi capabili să ne conducem avem nevoie de steaua lui Dumnezeu? Și încercăm noi cu mintea noastră să ne facem direcții să trasăm harta pe unde ar trebui să mergem și ajungem la Irod și suntem dezamăgiți de ceea ce vedem acolo. Dar nu avem puterea să ne îndreptăm, așa cum magii au avut această putere. Și când ieșim afară de la Irod, când ieșim din această zonă întunecată, nu vedem steaua. Așa s-a întâmplat cu Israel, care a existat un moment în viața lui, lui ca și popor, când n-au văzut steaua lui Dumnezeu. Și ca urmare a acestui fapt, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că întreg Israel au ajuns în captivitate, în exil. Au pierdut tot ceea ce aveau, până și templu și vasele sfinte din templu. Au ajuns să plângă pentru că nu puteau să cânte așa cum își aduceau ei aminte că cântau din harfele lor înaintea lui Dumnezeu. Și puneau întrebări înaintea Domnului și Maleachi descrie această perioadă în care a ajuns Israel și zice Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit, întoarceți-vă la mine, ieșiți de la Irod afară și mă voi întoarce și eu la voi, vă voi arăta steaua. Zice Domnul știrilor, dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Și apoi urmează răspunsul, se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum a înșelați voi? Dar voi mă întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuierile și darurile voastre de mâncare.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 Și îl voi face pe cir să vă dea daruri și să puteți zidi din nou templul și să puteți să vă bucurați din nou. Dacă veți asculta de mine, veți vedea steaua. Voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusca și nu vă va mai nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor, toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul știrilor. Frații mei, istoria poporului Israel este pentru noi o realitate. Ceea ce au făcut magii este o lecție pentru noi. Ceea ce au trăit Israel este o lecție pentru creștinismul de astăzi. Și aș vrea să înțelegem, Că în momentul în care inima noastră este legată de Dumnezeu și noi îl recunoaștem pe Dumnezeu cine este El și recunoaștem că tot ceea ce avem vine de la El, că tot ceea ce suntem, suntem prin El, că sănătatea pe care o avem, că înțelepciunea de care beneficiem, că afacerile pe care le facem sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Faptul că la noi, și în mult special mă refer aici la ținutul acesta, care suntem binecuvântați în ultima perioadă. Uitați-vă ce se întâmplă în alte părți. La noi parcă toate lucrurile sunt o binecuvântare cu o măsură mai mare decât în altă parte, în țara noastră sau în alte țări. Este ceva deosebit. Pentru că Dumnezeu revarsă Harul Lui. Aici, în Ținutul acesta, există creștini, există oameni a Lui Dumnezeu care au învățat lecția dărniciei și au știut că pot să deschidă zăgaturile cerului și binecuvântarea Lui Dumnezeu poate să fie turnată peste Ținutul acesta, lăcustă să fie mustrată. Rodele Pământului să fie bogate. Toate acestea sunt o binecuvântare din partea Lui Dumnezeu. Israel, atunci când a recunoscut pe Domnul, zicea în 1 Cronici 29 cu 14, Totul vine de la tine și din mâna ta primim tot ce-ți aducem. Ce realitate este lucrul acesta. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta. Apoi vedem că steaua lui Dumnezeu a văzut-o Ioan Botezătorul. Și când chema oamenii la pocăință, Ioan Botezătorul le spunea: "Dacă ai două haine, dă una celui ce nare." El nu vorbea de zeciuale numai, el vorbea de ceva mai mult. El el spunea: Deschideți ochii în jurul tău și realizează nevoile care sunt în jurul tău. Și nu rămânea cu inima închisă, pentru că dărnicia este o caracteristică și un indiciu al pocăinței tale, al apropierii tale de Dumnezeu. Și a venit Isus Hristos și se punea întrebarea: noi să-l vedem acum, el care nu are de unde să dea. Când a început lucrarea publică, a lăsat o deoparte și se pare că nu avea un venit lunar care să-i aducă un echilibru în ceea ce privește viața socială, îl vedem pe Iisus Hristos că merge și plătește darea la templu. Și când ucenicii au fost întrebați, de învățătorul vostru practică dărnicia, ei au putut să spună cu toată gura, sigur că da, El plătește darea la templu. El a venit și a spus cu gura Lui, eu n-am venit să stric legea, ci să împlinesc legea, mai mult decât era scris în lege. Iisus Hristos este un exemplu pentru noi și aș vrea să învățăm din exemplul acesta. Pentru că, cu toate că nu avea, cu toate că avea 12 guri de care să poarte de grijă, el a înțeles importanța derniciei și a practicat lucrul acesta. Biserica primară a văzut cu atâta claritate această stea încât rămânem mirați. Cel puțin la începutul Bisericii Primare, sincer, când citesc acolo, mă minunez de puterea de sacrificiu, de credința și recunoștința pe care acești primi creștini au avut o față de Dumnezeu. Și-au pus la bătaie averile lor. Și cuvântul ne spune că își vindeau averile și le puneau la picioarele apostolilor pentru ca orice nevoie existentă în biserică să fie acoperită. Și însăși Domnul purta de grijă de nevoile lor. Rămâne milați de cuvântul lui Dumnezeu care ne descrie o prejurare a bisericii din Macedonia. În 2 Corinteni, în capitolul 8, versetul 2 și 3, în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, Bucuria lor și sărăcia lor, Lucie, au dat naștere la un berșuc de dărnicie din partea lor. Au dat de bună voie, după puterile, lor, după puterile lor și chiar peste puterile lor. Un exemplu deosebit. Poate că noi spunem, suntem români și noi suntem învățați să primim. Așa am fost învățați. Ne-a învățat comunismul să stăm cu mâna întinsă, și de când a plecat comunismul, tot cu mâna întinsă suntem. Frații mei, a venit vremea să ne ridicăm în picioare. Și în loc să ținem mâna întinsă, să ridicăm mâna în sus și să proclamăm, să credem. Că imposibilul poate deveni posibil. Să credem că Dumnezeu este Cel care vrea să ne binecuvânteze, că Dumnezeu nu vrea să ne scoată din edina Edenului și să ne țină aparte foarte de alte națiuni binecuvântate, ce vrea să ne binecuvânteze și pe noi. Vrea ca copiii noștri să poată sta acasă, să muncească, să primească salarul corespunzător, să-și poată face casă și să trăiască în mod cinstit și onest. Nu să ia lumea în cap, nu să se pună în fața unor pericole care le stau înainte. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem Doamne, arată-ne steaua! Fă să vedem minunile pe care Tu le faci atunci când deschizi gazurile cerului și torni berșuc de binecuvântare. Ajută-ne, Doamne, să vedem cu ochii noștri lucrul acesta. Biserica primară, dacă vom citi în faptele apostolilor și în epistolele lui Pavel, vom vedea că era concentrată spre dărnicie. Era o caracteristică a bisericii și această dărnicie nu se făcea după ureche. Că de multe ori, și îmi pare foarte rău să spun lucrul acesta, noi facem dărnicia după ureche. Vedem o nevoie aici, încercăm să o stingem, vedem alta dincolo, încercăm să o stingem și ne dăm seama că nu putem să stingem toate nevoile din jurul nostru, că nu avem această capacitate. Și Dumnezeu este Cel care ne spune cadrul în care să facem lucrarea aceasta. Biserica primară este un exemplu pentru noi. În perioada bisericii primare, când oamenii animați de recunoștința față de Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lor, au început să dăruiască, apostolii s-au simțit copleșiți de această lucrare. Și au dat seama că dacă se ocupă în continuare, pentru că ei procedau ca în Vechiul Testament, aduceau darurile lor la templu, la liderii care erau din punct de vedere spiritual în biserică în vremea respectivă. Și apostolii s-au simțit că sunt super aglomerați de lucrul acesta. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că au fost aleși șapte diaconi plini de Duhul Sfânt lideri deosebiți care s-au ocupat de această problemă pentru că unele nevoi rămâneau neacoperite. Ce mi-am dat seama când eram la Biserica 1, mi-am dat seama, am făcut la un moment dat, într-un an, o investigare a modului în care se fac ajutorările. Și ne-am dat seama că dacă nu este coordonată această lucrare, sunt persoane care sunt super bine cuvântate și persoane care nu sunt atât de publice, atât de binecunoscute, duc o lipsă lucie. Și atunci am zis, haideți să coordonăm această lucrare și biserica să cunoască unde și cum trebuie făcută această lucrare. Și așa s-a întâmplat și în Ierusalim, au fost văduve care a căror nevoi nu au fost acoperite. Dar în momentul în care acești șapte diaconi au intrat în această slujbă, ei cunoșteau climatul, nevoile și au acoperit toate nevoile. Apoi îl vedem pe Barnaba și pe Saul, care au fost trimiși ca lideri principali să se ocupe de această problemă. Îl vedem pe Tit în Macedonia, care s-a ocupat de întreaga strângere de daruri pe care biserica și creștinii le făceau. Frații mei, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, aduceți zeciuierile voastre la casa Domnului, ca să fie hrană în casa mea. Este principiul care a guvernat Biserica Primară și de atunci pe creștinii lui Dumnezeu. Am rămas foarte mirat de ceea ce Wesley, evanghelistul renumit din anii 1734, scria în felul următor și el vorbea despre viața lui. stabilește standardul de viață după Evanghelie. Pentru că dacă ne uităm în ceea ce privește standardul de viață, cei care au mult ar putea să aibă 20 de slujitori, ar putea să aibă uh, mașini uh, super de 200 ceva de mii de euro. El spune așa, fixează-ți standardul de viață după Evanghelie, după cuvântul lui Dumnezeu. Decide care sunt nevoile tale și ale familiei tale, apoi dăruiește cât poți mai mult. Și acum spune despre el, dacă voi lăsa zece lire în urma mea să se știe și să știe întreaga omenire că eu, Wesley, am trăit și am murit ca un hoț și ca un prădător. Dacă după moartea mea vor rămânea 10 lire care n-au fost administrate, lumea să cunoască că am fost un hoț și un prădător. Am rămas mirat de lucrul acesta și am zis, Doamne, dă-mi înțelepciune să învăț această lecție. Ajută-mă, Doamne, să, să știu cum să dăruiesc, Ajută-mă, Doamne, să dăruiesc cu toată inima, cu toată puterea și poate peste putere. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg așa cum spune Proverbe 3 cu 9. Cinstește-L pe Domnul cu averile tale. Proverbe 11 cu 24. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat. Cel care economisește prea mult, sărăcește. Proverbe 22, versetul 9. Omul milostiv va fi binecuvântat. Și aș vrea să închei cu Luca, capitolul 6, versetul 38. Și aici vorbește Isus Hristos. Unul mai mare decât Wesley, unul mai mare decât Pavel,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 să am o steacă lăuzitoare, să mă conducă exact la locul unde trebuie să ajung și să mă închin lui Dumnezeu și să știu că partea închinării mele înaintea lui Dumnezeu, partea recunoștinței mele față de Dumnezeu, este dărnicia. Doamne, ajută-mă să fiu darnic, ajută-mă să văd nevoile din jurul meu, ajută-mă, Doamne, să fiu motivat de aceasta și să nu fac cu strângere de inimă, să nu fac de silă, să nu fac pentru că alții o fac, ci să o fac ca un rod al faptului că eu te recunosc pe tine în viața mea, că tu îmi dai totul, că sunt ce sunt prin tine. A să mă ajuți, Doamne, să înțeleg că dărnicia este un test pe care Tu l-ai făcut lui Adam și a oamenilor care au urmat după el, să vezi credincioșia și ascultarea de Tine. Doamne, vreau să rămân în grădina Ta. Vreau să rămân sub binecuvântările Tale. Mai mult, vreau, Doamne, ca gazurile cerului, porțile cerului să se deschidă, să nu fie lacăt pe ele, să se deschidă spre mine, spre familia mea, spre afacerea mea, spre tot ceea ce fac. Pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să cadă peste mine și să pot da mai mult decât am dat până acum. Aș vrea să cerem aceasta pentru anul care urmează să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem Doamne vreau această lecție să o aplic în viața mea vreau să mi dai tăria aceasta ca eu să pot aplica în viața mea nu mă interesează ce fac alții nu mă interesează cât de tulburați sunt alții vreau eu și cu tine Doamne să fiu un rânduială. vreau Doamne să nu te mai înșel Doamne Vreau să ascult de cuvântul care spune Dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg această lecție. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem în aceste momente. Dacă cumva steaua s-a ascuns de tine, dacă cumva a intrat pe la Irod, dacă cumva nu știi ce să faci, aș vrea să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, arată-mi steaua din nou. Vreau călăuzirea Ta, Doamne, vreau cercetarea Ta, atinge inima mea, fă-mă, Doamne, o unealtă a Ta pe care Tu o folosești pentru gloria și slava numelui Tău. Vreau, Doamne, să mă pun în mâna Ta, folosește-te de mine. Haideți să intrăm în această rugăciune de dedicare înaintea Domnului și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste viețile noastre. Ne rugăm cu toții, Domnule.